Jag heter Arnold Boström och jag tänkte börja programmet med en jätteartikel om Sverigedemokraterna från Svenska Dagbladet. Artikeln omfattar halva första sidan och fem helsidor och den är från söndagen den 8 februari. Och Innan jag går in på artikeln så kan jag nämna att det på mig allt mer verkar som om man allt fler utgår från att partiet kommer in i riksdagen 2010. Och att det mycket väl kan resultera i att Sverigedemokraterna blir vågmästare. Det vill säga att inget av de båda blocken i Sveriges riksdag klarar av att få egen majoritet. Ganska få var väl under valvakan 2006 medvetna om att det var ungefär samma situation då om vi hade klarat riksdagspärren. Men i den här situationen så vill jag bara säga att vi bör inte ta ut något i förskott utan måste vara beredda att arbeta lika intensivt som vi tidigare val. För att säkra den framgång som vi alla önskar. Då till artikeln. Rubriken på första sidan lyder... Tungan på vågen. Med underrubriken... Sverigedemokraterna i Kävlinge... Har satt det politiska systemet i gungning. Artikeln den utgörs i grunden av ett bildreportage från Kävlinge. Där SD har en vågmästarställning. Och mot bakgrund av den situation som råder där så drar man i artikeln slutsatser om hur det kan bli om samma situation uppstår i riksdagen efter valet 2010. Svenska Dagbladet skriver så här på första sidan. I Skånska Kävling är Sverigedemokraterna tredje största parti och vågmästare. Övriga partier försöker begränsa deras inflytande, men det lokalpolitiska systemet har ändå skakats om. Om SD kommer in i riksdagen får Sverige ett nytt politiskt landskap, menar en av kävlingens ledande politiker. Statsvetare talar om en parlamentarisk kris om partiet får en position där det kan fälla avgörandet. Så står det alltså på Svenska Dagbladets första sida. Och denna text den är illustrerad med en bild av en av våra fullmäktigeledamöter i Tjävlinge, Andreas Svensson. Socialdemokraterna är största parti i kommunen med 17 mandat. Tillsammans med Vänsterpartiet och Miljöpartiet som har vardera ett mandat blir det totalt 19 för vänsterblocket. Allianspartierna har tillsammans 20. Moderaterna 12 mandat, Folkpartiet 4, Centen 3 och Kristdemokraterna 1. Återstående 6 mandat av de 45 hålls av Sverigedemokraterna. Själva artikeln den inleds med en helsidesbild bild av Kenneth Sandberg Sverigedemokraternas lokale ledare i talarstolen och en stor rubrik Politiska systemet i gungning med följande ingress SD tungan på vågen Det politiska systemet hamnar i gungning när ett missnöjesparti blir vågmästare i Kävlinge gör Moderaterna och Socialdemokraterna upp för att hålla Sverigedemokraternas Kenneth Sandberg utanför. Men partiet rör ändå om i grytan. Ett liknande läge i riksdagen leder till en parlamentarisk kris, menar statsvetare. Och om Kenneth Sandberg så står så här i en liten faktaruta. I slutet av 70-talet var Kenneth Sandberg aktiv i Vänsterpartiet Kommunisterna. Han blev utesluten i början av 90-talet för sina främlingsfientliga åsikter. 1993 är han med och bildar det lokala missnöjespartiet kommunens väl. 1998 går han med Sverigedemokraterna som sedan också hela kommunens väl går upp i. Kenneth Sandberg blir uppsagd från sin tjänst på Invandrarverket sedan han varit med och startat folkviljan mot massinvandring. I den här artikeln så finns ytterligare en bild på Kenneth med följande bildtext. Kenneth Sandberg, SD, dominerar fullmäktigemötena. Han beskrivs av sina politiska motståndare som en person som får människor med sig. Utan honom vore det ett mindre parti i Kevlingen. Jag tycker att hela den här artikeln ger en mycket positiv känsla för oss Sverigedemokrater. Och Jag ska citera en del ur texten som då behandlar situationen i Tjävlinge. Det finns en man i Skånska Tjävlinge som är känd av de flesta. En del tycker att han är en bra kvar som vågar säga det andra tänker. Andra menar att han är ett demokratiskt problem. Han har 2226 väljare bakom sig- men i kommunens politiska församling möts hans idéer om massivt motstånd. Den ledande socialdemokraten kallar honom för Tjävlinge Strögg Men det uppfattar han bara som beröm. Hans parti har starkt stöd av pensionärerna. I samlingsrummet träffas gubbarna för ännu en omgång biljard. Där möts Estes politik av förståelse. Nyhetsrapporteringen kring bråk och kriminalitet på andra håll i Skåne- lyfts fram som en förklaring till stödet för partiet En av de här pensionärerna säger Politikerna döljer problemen Kenneth Sandberg, är en känd person här Jag har alltid kämpat för den lilla, för folkflertalet hävdar han yngst av nio och från genuin arbetarklass När han föddes 1945 fanns det många fabriker i Kävlinge. Kenneth Sandberg beklagar att kommunen är på väg att förvandlas till en sovstad till Malmö och Lund och kan mena att Kävlinge redan har drabbats av storstadsproblem. Därför har vi en accelererande ungdomsproblematik med knark och brottslighet och invandring. Sen övergår man till en annan representant. 36 år gammal är Andreas Svensson, SDs yngste fullmäktige politiker i Kävlinge. Att övriga partier försöker stänga ut SD tror Andreas Svensson retar folk. Det upplevs som odemokratiskt. Vi ska ta och citera en socialdemokrat, Roland Palmqvist. Han säger bland annat så här. Ambitionen är att så långt det är möjligt begränsa deras inflytande. Men eftersom Sverigedemokraterna är vågmästare i kommunen så krävs det att den borgerliga alliansen som styr i minoritet gör upp med Socialdemokraterna. Det är en fråga hur långt man kan gå inom respektive parti. Hur mycket kan man kompromissa i sina hjärtefrågor? Men ett minoritetsstyre var ändå den enda framkomliga vägen, menar Pia Almström, det moderata kommunalrådet. En koalition med S och M hade inte varit bra för demokratin. Det hade blivit rätt utslätat. Effekten blev att Sverigedemokraterna har en hel del inflytande, åtminstone när de stora elefanterna inte kommer överens. I senaste budgeten drev Sverigedemokraterna igenom ett antal socialdemokratiska förslag. Och det står ytterligare så här om ett fullmäktige möte. Längst bak i salen sitter kävlingens tredje största parti, de sex Sverigedemokraterna. Kenneth Sandberg tittar mestadels ner i bordet, men han är flitigast upp i talarstolen. Sverigedemokraterna härjar rätt vilt, men få inlägg får stå omotsagda. Ni är alla mot SD. Två olika verkligheter krockar och den ideologiska debatten mellan de borgerliga och de rödgröna är förvandlad till en restprodukt. Istället gör Sverigedemokraterna de äldre situation till huvudsak när en ny socialtjänstplan ska diskuteras. Vi vet alla att det är en oerhört stram budget som gäller för äldreomsorgen. Då tycker jag att det är onödigt, på gränsen till provokativt, att vi ska skaffa oss verktyg för att möta brukare med utländsk bakgrund, säger Kenneth Sandberg. Och i nästa andetag, vi ska snarare få hyfs och proportioner på invandringen. Vi kommer snart inte att ta resurser så att våra svenska gamla får en omsorg värd namnet. Pia Almström då, kommunens högsta politiker Hon säger så här avslutningsvis Den här texten Det är jobbigt att ständigt konfronteras med SD Konstaterar hon Det politiska klimater, klimatet har blivit hårdare Det är backe hela tiden Det var varit tufft många gånger Man somnar ju inte på en gång efter en sån här kväll Det var en del ur texten som behandlar SD i kävlingen. Och innan jag fortsätter med den här utmärkta artikeln så tycker jag att det är dags för en musikpaus. Och jag har valt en melodi med Kenneth Sandbergs favoritartist Ulla Billqvist, född 1907 i skånska Eslöv. Och här kommer hon med en månskämspromenad som är inspelad 1943. Ja, det här är Radio SD. Och nu åter till Svenska Dagbladets artikel. Utöver faktarutorna om mandatfördelningen i kommunen och den om Kenneth Sandberg som finns ytterligare en del intressant information i den här artikeln. Man tar upp fyra andra kommuner där det skapas oheliga allianser för att underminera SDs vågmästarställning. Man tar upp Upplandsbro som ju var så omskrivet strax efter valet eftersom det tog väldigt lång tid att få fram en kommunledning. Och där styrs kommunen nu av Socialdemokraterna och Folkpartiet– –med passivt stöd av Vänsterpartiet och Miljöpartiet. I Mariestad så ingår Centerpartiet i Vänsterblocket. Och i Motala så samarbetar Alliansen med Miljöpartiet och SPI. Och slutligen i Pers -torp så styr Socialdemokraterna och Vänsterpartiet– ...med passivt stöd från Folkpartiet och Kristdemokraterna. Och av dessa exempel så framgår att det finns mycket intressanta möjligheter som kan uppkomma om vårt parti når de framgångar... ...som vi hoppas på vid kommande val. Man har också med några diagram. Ett visar vår enorma utveckling när det gäller röstetalet, särskilt 2002 och 2006... Ett annat diagram visar ökningen av antalet kommunala mandat som erhölls i valen. 88, 0, 91, 2 mandat. 1994, 5 mandat. 1998, 8 mandat. 2002, 49 och sen den enorma ökningen 2006 till 280. Och det ska ju bli mycket spännande att se var vi hamnar 2010. Jag noterar att man har med två uttalanden av SD-representanter med varsin lilla porträttbild och jag antar att man tycker att uttalandena är kontroversiella. Dels har vi partisekreterare Björn Söder som i en kommentar till Region Skånes kulturpolitiska program citeras på detta sätt. Ovälkomna arter av skånska i form av brytning på arabiska och serbokroatiska bör aktivt motverkas. Sen har vi partiledaren Jimmy Åkesson som i en intervju med Sydsvenskan tydligen uttrycker på detta sätt. Den som säger att han i första hand är muslim och i andra hand svensk. Han är ingen riktig svensk. Sen har vi också två tabeller med dels de tio kommuner där vi fick största röstandelen och de kommuner där vi fick minsta andelen och då har man tagit senaste riksdagsvalet som utgångspunkt. Det är ju intressant men inte särskilt förvånande att de 10 kommuner som toppar alla ligger i Skåne. Och när det gäller de 10 kommuner där vi gått sämst så ligger alla utom en i Norrland. Och den enda utanför Norrland är faktiskt Danderyd där vi fick 0,68% procent av riksdagsrösterna. Sen finns det också ett diagram över SD i opinionen efter 2006 där det väldigt tydligt framgår att vi har etablerat oss klart över 3% och sedan ett år tillbaka ligger närmast på 4%. Jag ska nu gå till artikelns sista sida och den har rubriken partierna måste bekänna färg och en underrubrik. I ett krisartat parlamentariskt läge kan man tänka sig mycket som idag framstår som otänkbart. Man låter en statsvetare, Tommy Möller, som jag för övrigt inte hört talas om tidigare, eller jag vet eller ingenting om honom. Men man låter honom uttala sig om hur man kan bilda regeringar som utestänger SD, även om SD skulle få en vågmästarroll. Man noterar vad som hände efter valet 1991, det vill säga då en borlig minoritetsregering bildades med passivt stöd av ny demokrati. Man noterar också vänsterblockets avståndstagande från att bilda regering om det inte får en majoritet av mandaten, det vill säga om man måste förlita sig på någon slags stöd från SD. Han har som sin åsikt att alliansen får en rätt svår valrörelse om man inte gör som vänsterblock när det gäller SD. Här vill jag bara säga att jag delar inte hans uppfattning utan jag står fast för vad jag har sagt tidigare. nämligen att det är klokt av alliansen att inte utsluta någonting. Det vill säga fortsätta att hävda att man går till val på att alliansen ska bilda majoritetsregering, Men inte binder sig för någonting om det inte skulle lyckas. Man noterar att SD i SIFOs tre senaste mätningar kommer över 4% spärren. Men att de rödgröna fortfarande har en så stark ledning- att det för SD ännu inte handlar om vårmösta ställning. Och här kan man väl kommentera att Mona Salin, hon pressas från, både, från de båda mindre partierna i sitt block på ett sådant sätt att Socialdemokraternas trovärdighet är som jag ser det avtagande. Och jag tror att det här kommer märkas i opinionsmätningarna. Och det senaste utspelet i energifrågan ökar ju inte enligt min uppfattning Mona Salins möjlighet att bli statsminister efter valet 2010. Svenska Dagbladet noterar fyra möjligheter till regeringsbildning som stänger SD ute. Det är följande och jag tar då även med Tommy Möllers kommentarer om de olika alternativen. Man nämner som första alternativ. Alliansen regerar vidare i minoritet. De borgerliga sitter kvar i regeringsställning om de inte aktivt blir bortröstade. Nu som en minoritetsregering. Och eh, kommentar här. Idag kan regeringen sitta kvar om inte en riksdagsmajoritet fäller statsministern i en misstroende omröstning. Då går bollen tillbaka till talmannen och får vända sig till det rödgröna. De hamnar då i ett rätt konstigt läge eftersom de tillsammans med SD har fällt regeringen. En variant menar Tommy Möller skulle vara att man gör upp i förväg om att det största blocket får bilda regering. Men då blir den väldigt svag. Äh, alternativ två som man tar upp, samling i mitten. Socialdemokraterna och Miljöpartiet skapar en majoritetsregering med hjälp av ett eller flera mittenpartier. Och då nämner man då Centenfolkpartiet och Kristdemokraterna. Och äh, Tommy Möllers äh, kommentar när det gäller detta. Ett sådant kan naturligtvis med lätthet motiveras i ett sådant krångligt läge. Men mycket hänger på i valrörelsen varit. Med två tydliga politiska alternativ blir den med största sannolikhet mycket tuff och framtida låsningar för partiet. Samtidigt kan det slå tillbaka på partierna om de inte tar ansvar i ett svårt läge. Tredje möjligheten den tyska modellen stor koalition. Moderaterna och socialdemokraterna bildar en majoritetsregering tillsammans och Tommy Möller menar att en sån känns mycket främmande för svensk politik han återkommer om valrörelsen, vi har väl anledning att tro att det blir ganska hårda tag mellan de två stora partierna men han menar att åtminstone i teorin är ett alternativ sen har vi fjärde här då, Miljöpartiet bildar det tillsammans med Alliansen Miljöpartiet väljer att bilda en majoritetsregering med de bojliga för att stänga ut de Sverigedemokraterna från makten. Och han kallar även detta för en teoretisk lösning eftersom Miljöpartiet låser sig så för ett samarbete med S och V. Men påminner samtidigt om att MP i grunden alltid haft en pragmatisk inställning i regeringsfrågan. Ja, och han menar att i krisartat pantals läge kan man tänka sig mycket som idag framstår som otänkbart. Ja, det var den artikeln och jag tänkte faktiskt att vi skulle ta en musikpaus igen här. Och det får bli skonska Brogrens med låten. Det var bättre för. Ja, ni lyssnar till Radio SD. Och nu är det dags för partiledare Jimmy Åkersons veckobrev för vecka 6. Och jag noterar att antalet prenumeranter nu är uppe i 7118. Åkesson inleder med den spännande veckan Som jag berättade förra veckan har jag alltså haft Jan Gujo som bihang under veckan Mest har vi åkt tåg, fikat och pratat med partikamrater från olika delar av landet Våra samtal har i första hand kretsat kring invandringsproblematiken Och det vänstervåld som vi ofta utsätts för i olika sammanhang Det blev ganska underhållande precis som jag trodde Övriga mediers intresse för detta projekt har på några håll varit förhållandevis stort och det har gått att läsa om vårt möte i några lokaltidningar. Jag kommer troligen att ge min bild av veckan i en längre version vid ett senare tillfälle. Först vill jag dock ta del av det reportage som Jan Guillaume ska skriva för Aftonbladet. Det kommer komma inom en snar framtid. Några av er läsare har uttryckt misstänksamhet och förvåning ...över det faktum att jag låtit Jan Guillaume följa mig nära i vardagen. Jag har redan gjort klart att jag har viss förståelse för den reaktionen. Samtidigt är det viktigt att slå fast att Sverigedemokraterna är ett öppet parti. Jan Guillaume må vara en journalist och författare med ett uttalat politisk agenda. Och ja, jag fattar att han inte vill mig väl, åtminstone inte politiskt. Det har dock ingen betydelse... Den som aspirerar på politiskt inflytande ska tåla granskning och vi väljer inte vem eller vilka som granskar oss. Vi har förvisso i samband med några större möten låtit bli att akkreditera journalister från vänsterextrema tidningar. De besluten har dock haft vår egen säkerhet som utgångspunkt och ska alltså inte ses som ett sätt att slippa granskning. Vi kan helt enkelt inte släppa in stenkastarna eller deras nära vänner in i våra egna lokaler. Det är sunt förnuft. Reporten Jan Guillaume har under veckan som gått uppträtt som just reporter och han har gjort det på ett vad jag kan bedöma korrekt sätt. Även om vi vid några tillfällen hamnat i såväl politiska som privata diskussioner. Vad han skriver i tidningen har jag ingen möjlighet att påverka. Jag har inga förhoppningar om att det ska vara till min fördel. Det är inte heller det som är meningen. Han ska skriva om vad han sett och hört med sina ögon och öron. Eftersom jag har andra ögon och öron... ...är det inte alls säkert att jag håller med om det han skriver. Men då får jag ta det och kämpa vidare. Då skriver alltså Åkesson om den veckan där. Eh, han skriver också dramatiskt i Expressen i rubriken. I torsdags publicerades jag på Expressens sidan 4. Ämnet var regeringsfrågan efter valet 2010, något som har tagit upp åtskilda gånger i mitt veckobrev. Resonemanget står också fast. Vi håller alla dörrar öppna, vi kan samarbeta med alla partier om vi får något tillbaka. Och får vi inget tillbaka så är vi inte det minsta rädda för att fälla en minoritetsregering och tinga fram ett nyval. Min huvudpoäng är dock att jag inte tror på något nyval. Istället tror jag att de övriga partierna, när regeringsmakten står på spel tar sitt förnuft i fånga och överger sin utlovade frysa ut SD-politik En vågmästarroll i riksdagen kan alltså betyda rejält politiskt inflytande Och om man läser eh, veckobrevet på nätet så kan man klicka på något som heter Läs artikeln här Och det har jag gjort och kunna konstatera att som igår så fanns det 364 kommentarer till artikeln på Expressen.se Jag ska läsa en av dem En röst på Mona Sahlin nästa val Är en indirekt röst på stenkastarna i Rosengård Väntar fortfarande på möjligheten att få kommentera polisernas kommentarer från Rosengårdskravallerna I dessa dagar när poliser straffas hårdare i media Än om brottslingar de utses för –kommer Estes väljarstöd att öka kraftigt. Åkesson skriver också om pensionsbromsen igen. I och med det faktum att framförallt pensionsbromsen kommer att leda till försämrande pensioner under nästa år– –vilket jag tidigare tagit upp i ökobrevet– –verkar partierna bakom pensionsuppgörelsen för tio år sedan ha vaknat till liv– nu säger man sig vilja göra något åt saken. Framförallt vill man undvika de kraftiga svängar från år till år som nuvarande system riskerar att leda till. Försäkringskassan har därför fått i uppdrag att föreslå lösningar. Att pensionerna är beroende av hur det går för landets ekonomi i stort är naturligtvis inget konstigt. Däremot är det helt nödvändigt med någon form av utdragningseffekt så att det inte blir så som förändras den närmaste tiden upp drygt 4% i år- och ned ungefär lika mycket nästa år Beräkningsunderlaget behöver bli mer rationellt När bromsen slår till måste pensionärerna kompenseras Inte minst måste straffbeskattningen av landets pensionärer bort skriver Åkesson <kör> Och när det gäller sänkning av pensionerna så tar jag en insändare från någon som kallar sig Björn Idag hörde jag intressanta diskussioner angående eventuell sänkning av pensionerna beroende på det finansiella läget i Sverige Tror du möjligen att jag eller någon annan kommer att ställa frågan hur det kommer sig att Sverige har obegränsat med pengar för att försörja så kallade flyktingar och invandrare på båda sidor av fängelsmurarna, men inte att ha en rimlig pension och levnadsstandard för sina pensionärer? Tror ni att detta kommer att passera obemärkt i valrörelsen? Hur mycket pengar har vi för att flyga någon som ska utvisas hit och dit men som ändå kommer tillbaks? Tror ni att alliansen röster på att sänka pensionerna och samtidigt breka in muslimer och andra så kallade mångkulturella till Sverige? En relevant fråga, eller hur? Avvaktar era kloka svar. Bara ni inte kommer med snacket att det är olika budgetar. Sverige har bara en budget, skatteintäkter. Så skriver alltså signaturen Björn. Jag har också en insändare från Svenska Dagbladet skriven av Bo Risberg faktiskt i Segeltorp att överföra åt andra hållet gick bra Mats G. Nilsson anser att överföring från statsbudgeten till pensionssystemet skulle sätta principer ur spel 27.1 men det gick väldigt bra för Perssons rödgröna röra att överföra 250 miljarder från pensionssystemet till statsbudgeten på 90-talet det kallades lån men har aldrig återbetalats Sen har slutligen Jimmy Åkesson en rubrik Välkommen uppgörelse I veckan kunde vi glädjas åt en historisk energipolitisk uppgörelse Mellan de borgerliga partierna Särskilt glädjande var den del av förslaget som innebär att förbudet Mot att ersätta uttjänta kärnkraftsverk hävs Trots den internationellt sett höga säkerhetsnivå som omgärdar den svenska kärnkraftsutvinningen är naturligtvis användningen av detta energislag inte problemfritt. Och den långsiktiga visionen måste fortsatt vara att en övergång till helt förnyelsebara energikällor ska ske. Samtidigt måste vi vara realister. Om vi ska klara att kraftigt sänka våra utsläpp av växthusgaser undvika att göra ett beroende av främmande staters godtycke– och samtidigt klara av att upprätthålla den produktivitet och tillväxt som den svenska välfärden är beroende av- så måste kärnkraften för överskådlig framtid finnas med som en del av ekvationen. Mot bakgrund av framförallt detta välkomnar vi den borliga energiuppgörelsen- och beklagar Vänsterkoalitionens avvisande hållning. Det svenska näringslivet och energimarknadens aktörer behöver långsiktiga spelregler- och vi lovar att efter riksdagsinträdet 2010 står som en garant för att huvuddragen i den nya hållningen i kärnkraftsfrågan ligger fast. Så långt alltså Åkessons veckobrev. Och när det gäller klimatfrågan så tycker jag ju inte att vi i Sverige ska överskatta våra möjligheter att påverka. Och dessutom är ju inte vi direkt förlorarna om det skulle bli lite varmare här i landet. Och jag tycker ju att debatten blivit väl ensidig. Jag vill ju peka på att man knappast kan bortse från solens inverkan på vårt klimat. Så att allt beror inte på människan. Och dessutom påverkas klimatförutsättningarna av många faktorer som helt verkar glömmas bort i den svenska debatten. Jag ska ta några exempel och bland annat skogsskövningarna i Asien, Sydamerika och Afrika- det verkar som vi redan har glömt de här tjocka mån som emellanåt täcker delar av Sydostasien och som orsakas av att stora skogsareal i Indonesien bränns för att ge förutsättningar för ett primitivt jordbruk. Och jag kan nämna med en så är det ju överutnyttjandet av grundvattnet till jordbruket som har stor betydelse. Kanske vore vettigt att inte odla vattenkrävande grödor när det inte finns förutsättningar för hållbar konstbevattning. Sen är det ju så att aktuell forskning tyder väl på att utsläpp av växthusgaser kan bli ett stort problem. Men ansvaret ligger ju inte primärt på Sverige. Även om det kan verka så när man tar del av den svenska debatten. Jag har faktiskt sparat en liten lindströmmare som passar i sammanhanget. Det är en bild på en man som är bunden vid en påle med ögonbindel. Och det får väl, tror jag, föreställa undertecknad i så fall. Framför står en person med en pappersbunt- mycket väl vara en klimatutredning om bit ifrån står fem personer beredda att med hävda sin syn på klimatutvecklingen Den bunde säger följande kanske är det hans sista ord Nej, jag ändrar mig inte Jag tror helt enkelt inte att koldioxidutsläppen kommer att leda till att jorden går under Och efter det här inlägget så ska jag Ta en uppiggande melodi. Det är en av mina favoriter och jag kan ju säga att det är inte första gången jag spelar den i Radio SD. Och det är Luffarvisa med några som heter El Halkons. Ja, ni lyssnar till Radio SD. Jag heter Arnold Boström. För nåt tid sen så tog jag upp Ukrainas gammelsvensk bybors historia i samband med kungapars besök där. Jag tänkte nu återkomma lite kort till svenskarnas historia i Estland. Svenskar bosatte sig i nordvästra Estland redan under medeltiden från 1200-talet och tros ha kommit direkt från Sverige. Den estniska västkusten och öarna ligger endast 20 mil från Sveriges östkust och 10 mil från södra Finland. Och på den tiden och nästan fram till våra dagar så var det ju sjövägen, så var det den viktiga transportvägen. En senare invandring skedde under den tid då Estland tillhörde Sverige– det var mellan 1561 och 1710. Estlandsvenskarna var som flest 12 000 personer vid mitten av 1500-talet. Farsoter, krig och hungersnöd skördade många offer. I början av 1700-talet dog halva den estlandsvenska befolkningen i pesten. Och ett drygt tusental tvångsförflyttades till Ukraina i slutet av 1700-talet. Och dessutom en viss återflyttning till Sverige reducerade också den svenska befolkningen i Estland. I folkräkningen 1934 så fanns i två kommuner på Nuckö 2700 svenskar. I den ena var andelen 40% och i den andra 95%. På Ormsö fanns 2400 svenskar och det var 95% av befolkningen i den kommunen. På Rågöarna utgjordes hela befolkningen av svenskar 350 personer och likadant på Runö där hela befolkningen på 300 personer utgjordes av svenskar och Runö det är ju den ö som ligger mitt ute i Rigabukten På den estniska landsbygden så fanns ytterligare drygt 500 och i städerna drygt 1000 svenskar tillsammans över 7000 Knappt 1% av Estlands befolkning, svensktalande svenskar. De som assimilerats helt i den esterska majoriteten räknades inte som svenskar i den här folkräkningen. Svenskarna var bönder, såväl åkerbruk som bostadsskötsel och kombinerat med fiske och skogsbruk. Under den svenska tiden, tills Estland förloras till Ryssland, fick de svenska bönderna vissa privilegier av de svenska kungarna. För att dämpa den tysk-baltiska adens makt och förtryck. Men många var redan då att betrakta som närmast livägna. Man sökte hålla kontakten med Sverige även sedan Ryssland tagit över och sökte stöd mot socialt och rättsligt förtryck. Prästerna var även under den ryska tidens svensktalande och vid mitten av 1800-talet sökte man stärka svenskheten genom bättre utbildning och sammanhållning. Genom folkskolor även på landsbygden. Vid slutet av 1800-talet så påbörjades dock en kraftig russifiering med ryska som skolspråk. På Estland med fritt efter första världskriget förbättrade svenskans möjligheter att bevara sitt språk och sin kultur genom den generösa minoritetspolitiken på bland annat undervisningsområdet. Ett tjugotal folkskolor med svenska som undervisningsspråk, en folkhögskola och en lantmannaskola samt ett svenskt gymnasium. Och vidare så blev kontakterna med Sverige lättare. Den svenska minoriteten hade liksom övriga minoriteter representation inom kulturdepartementet. I de kommuner där svenskar var i majoritet var det visst inte så många, men då, där var svenska förvaltningsbråket. Vid den ryska ockupationen under andra världskriget väcktes tankar på överflyttning till Sverige. Balttyskarna hade ju genom önskommelsen mellan Ryssland och Tyskland redan överförts till Tyskland. Av militära skäl utrymdes en del svenska områden och ett hundratal svenska tillleds 1940 att flytta till Sverige. Tvångsmobilisering av 350 män till röda armén och deportationer av ledande personer, ja det drabbade ju även andra minoriteter inom Sovjet. Det stärkte önskan om flyttning till Sverige. Tyskland erövrade ju Estland, men hoppet om bättre tider grusades genom hotande tysk mobilisering och rysk återerövring. Då började ungdomarna att fly undan. Tyskarna uppmuntrade inte direkt flykten. Men då sovjetrupperna återerövrade Estland hade större delen av svenskarna, 7000 personer, lyckats ta sig till Sverige. Det drygt tusentals som blev kvar försvann i den övriga befolkningen. Så att idag finns nästan inga svenskspråkiga estnansvenskar kvar i Estland. Däremot finns det ett stort intresse för Sverige och det svenska språket. Ja, det var lite om svenskarna i Estland. Något helt annat Man kan konstatera att vänsterextremisternas störningar av möten Därför vänstern obekväma åsikter framförs Samt trakasserier mot meningsmotståndare Snarare ökar än minskar Och jag tycker att det är hög tid att de styrande tar problemen på största allvar Innan det händer något riktigt bekymmersamt Och ger polisen och rättsväsendet möjligheter att få slut på de här missförhållandena och vad som är anmärkningsvärt tycker jag är att ingen förbättring egentligen har inträffat nu när vi har en alliansregering. Och lite vid sidan av det här problemet så finns ju också problemet med maktens fjäskande inför mångkulturen. Och jag är personligen mycket upprörd över polisledningens agerande när det kom fram att några poliser som efter har blivit utsatta för bland annat stenkastning uttryckt sig i och för sig olämpligt om angriparna. Ja, det verkar som om polisledning och politiker anser att olämpliga ord är ett värre brott än stenkastning mot polisen Och jag kan inte hålla med om det, det vill jag bara ha sagt Ja, en liten frimärksnotis här mot slutet av programmet Jag läste för någon tid sedan följande i Metro Nödvändiga besparingar så motiveras att sabanställdas fest och guldklocka för lång och trogen tjänst dras in. Men chefernas miljonlöner består. Kan man ju undra vad detta har med frimärken att göra. Kanske ingenting. Men för några veckor sedan så kom det en i och för sig trevlig frimärksserie. Kallad för Kultbilar. Och serien bestod av ett häfte för inrikesbrev med fem bilar. En Volkswagen, en Cadillac, en Citroën, en Ford... Och en Volvo PV. Dessutom så var ett märke i valören 12 kronor som föreställer en Volvo Amazon. Och det anmärkningsvärda tycker jag att ingen Saab fanns med. Däremot alltså fyra utländska bilar. Jag har ju själv haft en Saab och det var väl en helt okej okay bil. Så när det gäller Saab så går det ut för även när det gäller filatelin. Jag kan ju nämna här att 1992 så kom det två frimärken. Valören 4 kronor med svenska 50-talsbilar- och då var det minst han en Volvo PV och en Saab. Ja, ni kan kontakta Radio SD genom att skriva till Radio SD Box 20085 Postnummer 10460 Stockholm. Ni kan också sända e-post till mig Sverigedemokraterna.se Ja, det lär ju inte dröja länge innan programtiden börjar fyllas med Europavalsinformation. Så jag tänkte redan nu tacka för mig och avsluta med några låtar från en skiva som heter Vals och dans på logen. Tack så ska ni ha för idag och hej!